перед заняттями. Пан Бел читав жахливо довгу молитву. Він, набевно, безмірно б мені набрид, якби я не обрала собі правильне місце. Але вікно виходило прямо на озеро блискучих вод, тож я дивилася на воду і уявляла всякі чудові речі. Ти не повинна була цього робити, потрібно було слухати пана Бела. Але він звертався не до мене, а до Бога, заперечила Енн. І, здається, сам не дуже цікавився тим, що говорить. Гадаю, він вважав, що Бог занадто далеко, щоб з усього цього щонебудь вийшло. Втім, я сама сказала коротеньку молитву. Там був довгий ряд білих берез, схилених до озера. Крізь них світило сонце, і промені пронизували воду глибоко-глибоко. О, Мерил, це було як дивний сон. Мене охопило тремтіння захоплення, і я просто повторила два або три рази поспіль. «Дякую тобі за це, Господи!» – Не вголос, сподіваюся, – запитала Мерил стривожено. – О, ні, зовсім тихенько. Ну, ось, пан Белл нарешті скінчив, і мені виліли йти в клас пані Роджерсон. Там було ще дев'ятеро дівчаток, усіх були рукава з буфами. Я спробувала уявити, що в мене такі самі, але нічого не вийшло. Чому? Було так легко уявити, що вони з буфами, коли я була одна у своїй кімнаті. Але це виявилося дуже важко там, де в усіх інших були справжні буфи. «Ти не повинна думати про свої рукава в недільній школі. Потрібно було уважно слухати урок. Сподіваюсь, ти його добре знала?» Отак. так!» Я відповіла на безліч запитань. Пані Роджерсон так багато запитувала. «Але ж це несправедливо. Мені теж багато про що хотілося її запитати». Проте я не стала цього робити, бо вона не здалася мені спорідненою душею. Потім усі інші дівчатка декламували переклади з Біблії у віршах. І вона запитала, чи знаю я що-небудь. Я відповіла, що ні. Але якщо вона хоче, то я б могла продекламувати «Вірний пес на могилі господаря» – це з Христоматії для третього класу. Вірш не зовсім релігійний, але цілком міг би ним бути, бо сумний і меланхолійний. Вона сказала, що це не підійде, і веліла вивчити переклад номер 19 до наступної неділі. Я потім прочитала його в церкві. Просто неперевершено. Там є два рядки, які викликали в мені особистий трепет. «Приміть зброю від Бога, щоб протистояти ворогам у день злий та встояти». «Я не знаю, що означає зброя від Бога і день злий, але це звучить так трагічно». Шкода, що потрібно чекати наступної неділі, щоб це продекламувати. Але я повторюватиму ці вірші весь тиждень. Після уроку я попросила пані Роджерсон, бо пані Лінд була далеко, вказати мені дорогу до церковної лавки. На проповіді я сиділа так смирно, як тільки могла. Текст був дуже довгий. З Апокаліпсиса, третій розділ, вірш другий і третій. Якби я була священником я вибирала б тільки короткі та зрозумілі вірші. І проповідь була жахливо довгою. Гадаю, священнику довелося зробити її такою, щоб вона відповідала тексту. До речі, йому самому було ні крапельки не цікаво, а все через брак уяви. Я його майже не слухала, дозволивши моїм думкам текти так, як вони хочуть, а думала я про найдивовижніші речі. Мерл усвідомлювала, що в голос має все сказане піддати суворому осуду. Проте багато що з висловлених ендумок, особливо про проповіді священника і молитви пана Бела, вона поділяла, і все це зберігла в глибині душі багато років. Їй здалося, що ці таємні, завжди замовчувані критичні думки несподівано набули зримої і повної звинувачення форми в образі цієї занедбаної і непримітненої частки людства. Н із зелених дахів. Люсі Мот в Монтгомері. Розділ 12. Урочиста клятва. Тільки наступної п'ятниці Мерил дізналася про капелюшок, прикрашений квітами. Вона повернулася додому від пані Лінд, і зажидала від Н пояснень. Н. Пані Рейчел розповіла мені, що минулої неділі ти прийшла до церкви, прикрасивши капелюшок суцвіттям шипшини і жовцем. Що за дурниці? Ну, мабуть і вигляд був у тебе. О, я знаю, мені не личить рожевий і жовте. почала було Н. Не личить? Що за дурниця, садити квіти на капелюх, якого б кольору вони не були, просто смішно. Ти найнестерпніша дитина на світі. Не розумію, чому носити квіти на капелюсі смішніше, ніж приколювати на сукні, заперечила Ен. У багатьох дівчаток були букетики приколені до сукні. Яка різниця? Проте Мерел не дозволила відірвати себе від безпечного і конкретного капелюха і не ступила на ненадійну стежку обстратних міркувань. Ти не повинна так мені відповідати, Ен. Це було дуже нерозумно. «Не чини так надалі, будь ласка. Пані Рейчел каже, що мало не знепритомніла, коли побачила тебе в такому вбранні. Спочатку вона не змогла дістатись до тебе, щоб виліти тобі зняти цей дурний вінок, а потім було вже пізно. Вона каже, що парафіяни вважали це жахливим вчинком. Зрозуміло, всі подумали, що це я зовсім втратила розум, раз дозволяю тобі виходити в такому вигляді». «О, мені дуже шкода». Сказала Енн зі сльозами на очах. Я ніяк не припускала, що ви заперечуватимете. Шепшино і жовтець такі милі й запашні. Я вважала, що вони чарівно виглядають на моєму капелюшку. У багатьох дівчаток були штучні квіти на капелюшках. Боюся, що стану для вас сущим покаранням. Може вам краще відіслати мене назад у притулок? Це, звичайно, було б жахливо, та й чи змогла б я це пережити. Мабуть, «Захворіла б на сухоти, я ж жахливо худа. Але вже краще це, ніж бути для вас сущим покаранням». Нісенітниця, сказала Мерл, розсердившись сама на себе за те, що довела дівчинку до сліз. «Я не збираюся відправляти тебе назад у притулок. Все, чого я хочу, щоб ти була як усі дівчатка і не виставляла себе на посміховисько. Ну, перестань плакати. У мене є для тебе гарна новина». Діана Баррі сьогодні повернулася додому. Я збираюся до них, щоб попросити в пані Баррі викрійку спідниці, тож якщо хочеш, можеш піти зі мною і познайомитись з Діаною». Енн схопилася, молитовно склавши руки, сльози ще блищали в неї на щоках, а рушник, який вона підрубувала, зіслизнув на підлогу. «О, Мерл, мені страшно. Тепер, коли ця хвилина прийшла, мені по-справжньому страшно». А якщо я їй не сподобаюся? Це буде найтрагічніше розчарування в моєму житті. Ну-ну, немає причини так хвилюватися. І, будь ласка, не вживай таких витончених виразів. Це звучить смішно і неприродно в устах дівчинки. Я впевнена, що ти сподобаєшся Діані. Але головне для тебе – це ставлення її мами. Якщо ти їй не сподобаєшся, то немає значення, чи будеш ти до душі Діані. «Якщо пані Варі дізнається, як жахливо ти повелася з пані Лінд, і про те, що ти ходила до церкви з жовцем на капелюсі, то не знаю, що вона про тебе подумає. Ти повинна бути вічливою та вихованою і уникати цих своїх пихатих промов. Господи Боже, та дитина вся тремтить. А не справді тремтіла. Обличчя її зблідло і напружилося. «Омерли б теж хвилювалася якби вам треба було зустрітися з дівчинкою, в якій ви сподіваєтесь знайти душевну подругу і можете не сподобатися її мамі. Говорила вона, поспішно хопаючи свій капелюшок. Вони попрямували у садовий схил найкоротшим шляхом, через струмок і потім вгору порослим ялинами схилом. Мерли постукала у вхідні двері, і вони одразу відчинилися. На порозі стояла пані Баррі. Висока чорнява і чорноока жінка з дуже рішучим виразом обличчя, бодейкували, що вона дуже строго виховує своїх дітей. Як маєте Мерл, сказала вона сердечно. Заходьте, це напевно дівчинка, яку ви взяли на виховання? Так, це Ен Ширлі, сказала Мерл. Тільки не Ен, пробурмотіла Ен, яка хоч і тремтіла, проте не могла допустити непорозуміння в такому важливому питанні. Пані Баррі очевидно не розчула її бурмотіння, тому потиснувши руку, спитала ласкаво, «Якся маєш?» «Я здорова тілом, хоча дух мій у явному сум'ятті. Спасибі, пані!» Сказала Енн серйозно і, звернувшись до Мерл, додала голосним шепотом. «Адже в цьому не було ніякої пихатості, правда, Мерл?» Діана сиділа на дивані, і читала книжку, яку відразу відклала, коли увійшли гості. Це була дуже гарненька дівчинка з такими самими чорними, як у матері, очима і волоссям, рожевими щічками і веселим виразом обличчя, який вона спадкувала від батька. Ось моя Діана, сказала пані Барі. Діана, можеш показати ен свої квіти? Це буде тобі корисніше, ніж псувати очі над книжкою. Дочка занадто багато читає. Проказала вона, звертаючись до Мерл, коли дівчатка вийшли з кімнати. «І я не можу нічого вдіяти, бо батько підтримує і заохочує її. Вічно вона стерчить над книжкою. Я рада, що в неї з'явиться подружка, може більше часу гратиметься на свіжому повітрі». А дівчатка вже стояли посеред величезного квітника, який у цій порі освітлювався ласкавими променями призахідного сонця. І соромливо розглядали одна одну. У будь-який інший, не такий урочистий вирішальний момент, побачене тут, наповнило б захватом серце Н. Квітник оточували величезні старі верби і високі ялини, під якими пишно розрослися тиньолюбні квіти. Акуратні доріжки, що розходилися під прямими кутами, були ретельно обкладені з усібіч морськими мушлями. Вони перетинали квітник у всіх напрямках, немов вологі червоні стрічки а на клумбах панувало справжнє буяння фарб. Рожеві маргаритки і величезні темно-червоні півонії, запашні білі нарциси і колючі шотландські троянди з дивно-солодким запахом. Рожеві, білі і блакитні водозбори і лілові дзвіночки купуть чагарникового полину, канаркової трави та м'яти. Пурпурні братки, жовті нарциси – і безріч пахучої білої конюшини з ніжними, ароматними, пухнастими квітами, червона шавлія, що вистрілює своїми вогненими піками поверх білих пеларгоній. На цьому квітучому просторі хотілося затриматися навіть сонячним променям. Тут гули співали бджоли, а вітерець, піддавшись неймовірній чарівності цієї місцини, тинявся без діла, шепотів і шелестів довкола. «О, Діано!» Сказала нарешті Енн, стискаючи руки та знизивши голос майже до шепоту. «Як гадаєш, ти зможеш полюбити мене хоч трохи, щоб стати моєю душевною подругою?» Діана засміялася. Вона завжди сміялася, перш ніж заговорити. «Гадаю так», сказала вона щиро. «Я страшенно рада, що ти будеш жити в зелених дахах. Це чудово, що тепер є з ким погратися». Тут по сусідству немає жодної дівчинки, з якою можна було погратися, а моя сестра дуже маленька. «Ти поклянешся бути моєю подругою навіки?» – гаряче запитала Н. Діана, здавалося, обурилася. «Це жахливо недобре – клястися!» – дорікнула вона. «Ні-ні, моя клятва не така. Є два види клятви, розумієш?» «Я чула тільки про один», – сказала Діана сумнівом. «Ні, є зовсім інший. У ньому немає нічого поганого. Просто урочиста обіцянка». «Ну, тоді інша справа», – погодилась Діана з полегшенням. «А як ти це робиш?» «Ми повинні взятися за руки. Ось так», – сказала Енн серйозно. «Щоправда, це потрібно зробити над водою, що біжить. Але ми можемо уявити, що ця доріжка і є водою, що біжить. Я прокажу клятву першою. Урочисто клянусь, «Бути вірною моїй душевній подрузі Діані Баррі, поки сонце і місяць існують!» «Тепер ти скажи, тільки встав моє ім'я!» Діана повторила клятву, розсміявшись на її початку і в кінці. Відтак сказала, «Ти дивна дівчинка, Енн!» «Я вже чула, що ти дивна! Проте гадаю, я буду тебе дуже любити!» Коли Мерл з Енн вирушили додому, Діана проведжала їх до самісінького містка через трумок, Дівчатка йшли обнявшись. Біля струмка вони розлучилися, кілька разів пообіцявши одна одній провести разом завтрашній день. Ну як знайти в Діані споріднену душу, запитала Мерл, коли вони дісталися свого саду. Отак, зітхнула Ен блаженно, не помічаючи глузування в словах Мерл. О, Мерл, цієї хвилини я найщасливіша дівчинка на острові принца Едварда, запевняю що прочитаю сьогодні молитву з величезним задоволенням. Завтра ми з Діаною збираємося побудувати будиночок для гри в березовому гаю пана Вільяма Бела. Можна мені взяти розбиту порцелянову чашку, яка лежить у сараї? У Діани день народження в лютому, а в мене в березні. Вам не здається, що це дуже незвичайний збіг обставин? Діана дасть мені почитати книжку. Каже, що вона просто чудова і жахливо захоплива. А ще покаже місце в лісі, де ростуть маленькі лілії. Вам не здається, що в Діани дуже виразні очі? Я хотіла б, щоб у мене були такі самі. Також Діана навчить мене пісеньки Неллі в ліщині і дасть картинку, щоб повісити в моїй кімнаті. Вона чарівна, прекрасна дама в блакитній шовковій сукні. Їй дав цю картинку торговець швейними машинами. Шкода, що в мене немає нічого щоб подарувати Діані. Я на дюйм вище, ніж вона, але Діана гладкіша за мене і запевняє, що хотіла бути худою, бо це набагато витонченіше. Проте, гадаю, вона так сказала, що втішити мене. А ще ми збираємось піти до моря збирати мушлі. Також домовились, що назвемо джерело біля дерев'яного містка потічком дріади. Правда вишукано? Я одного разу читала розповідь про джерело, яке так називалося. Здається, дріада це щось на зразок дорослої феї». Так. Єдине, на що я сподіваюся, це що ти не заговориш Діану на смерть, сказала Мерл. Але складаючи свої плани, Ен, ти повинен пам'ятати, що не можна гратися з ранку до вечора. У тебе будуть обов'язки, і вони повинні переважати. Чаша щастя Ен вже була повна, але Метью її переповнив. Він щойно повернувся додому з магазину в Кармоді. З віло, витягнувши з кишені маленький пакетик, він вручив його Енн, примирливо глянувши на Мерл. «Ти казала, що любиш шоколадні цукерки. Ось, я привіз для тебе», – сказав він. «Хм», – фиркнула Мерл, – «зіпсуєш її зуби і шлунок». «Ну-ну, дитинко, не дивися так печально. Можеш з'їсти їх, якщо вже метью з'їздив би привіз? Він вчинив би краще, якби привіз тобі м'ятних льодяників». Вони корисніші. І не з'їдай все відразу, то захворієш. О, ні-ні, сказала Енн гаряче. Я з'їм сьогодні ввечері тільки одну. Можна мені віддати половину цукерок Діані? Тоді вони стануть для мене вдвічі солодшими, якщо я подарую половину їй. Чудово, що в мене є щось, що я можу їй подарувати. Потрібно сказати в похвалу Ен, завважила Мерл, коли дівчинка пішла до себе в мезонін. Вона не жадібна. Це мене тішить. Бо терпіти не можу жадібності в дитині. Боже мій, всього три тижні, як вона в нас, а мені здається, ніби вона тут завжди. Я просто не можу уявити будинок без неї. Ну-ну, Меттю, не роби міни. Я, мовляв, тобі казав. Це і у жінки неприємно, в чоловіка зовсім нестерпно. Відкрито визнаю. Я рада, що погодилася залишити цю дитину. Вона мені дедалі більше подобається, але не треба мені це постійно підкреслювати, Меттю. Розділ тринадцятий. Захоплення від очікування. До цього часу Енн мала вже повернутися, щоб взятись за життя, сказала Мерил, глянувши на годинник, а потім у вікно на спекотний серпневий день, коли все здавалося дрімало. Вона гралася з Діаною на цілих півгодини більше, ніж я дозволила, а тепер ще й розсілася на колодах, Поруч із метью і тріщить без угаву, хоча добре знає, що повинна вже сидіти за життям. А він, звичайно, слухає її, як справжній простак. Ніколи не бачила чоловіка, який би так втратив голову. Чим більше та чудніше вона говорить, тим в більшому він здається захваті. Ен, іди сюди. Зараз же чуєш. Крик цей супроводжувався стуком у вікно. Ен злетіла в кімнату і очима. Рум'яна, коси від бігу розплилися і укрили спину яскравим килимом. «О, Мерил!» – вигукнула вона, задихаючись. Наступного тижня надійна школа влаштовує пікнік на полі пана Хармона Ендрюса, прямо біля озера блискучих вод. Пані Бели пані Лінд приготують морозиво. «Мерил, тільки подумайте! Морозиво!» «О, Мерил, можна буде мені піти?» «Ен, подивись, будь ласка, на годинник. Коли я воліла тобі повернутися?» «О другій годині». «Але хіба це не чудово? Пікнік! Мерил, будь ласка, дозвольте мені піти. Я ніколи не була на пікніку. Я тільки мріяла про пікніки, але ніколи...» «Так, я воліла тобі прийти о другій годині, а зараз без чверті третя. Я хотіла б знати, Ен, чому ти мене не слухаєш». «Я намагаюся слухатися, Мерил, але ви не можете уявити...» Яка це чудова місцина, пустеля не а потім я повинна була розповісти Метю про пікнік. Метю такий вдячний слухач, я зможу піти на пікнік. Тобі доведеться навчитися чинити опір чарівності пустелі, як її там. Коли я вилю повернутися тобі в такий то час, то маю на увазі саме цей час а не на півгодини пізніше. І також немає потреби зупинятися на шляху для бесіди з вдячними слухачами. Щодо пікніка? То, звичайно, йди. Ти учениця надільної школи, тож немає причини, щоб я не дозволила тобі піти, якщо всі інші дівчатка підуть. Але, але... Почала затинатися Н. Діана каже, що кожен повинен принести з собою кошик з їжею, я ж не вмію готувати, Мерл, і... і мені не так важливо, що я піду на пікнік без рукавів з буфами, але я почувалася б жахливо приниженою, якби мені довелося піти без кошика. Ця думка гнітить мене відтоді, як Діана сказала мені про це. Ну, нехай вона тебе більше не пригнічує. Я спичу все для твого кошика. О, мила Мерл, о, ви такі добрі до мене. О, я так вам вдячна. Після всіх цих «о» Ен кинулася Мерил на шию і поцілувала її бліду щоку. Вперше в житті дитячі губи по своїй волі торкнулися обличчя Мерил. І знову це дивне почуття, солодке та приємне, викликало в ній глибокий трепет. Потай вона була безмежно задоволена щедрою, щирою ласкою Ен, що ймовірно і змусило її сказати різко «ну-ну, без дурниць». Краще б ти намагалася робити все так, як я тобі велю. А що стосується кулінарії, я збираюсь днями почати вчити тебе готувати їжу. Але ти така легковажна, Енн. Я все чекаю, коли ж ти станеш трохи стриманішою і навчишся терпіння, щоб я могла привчити тебе до кухні. Тобі доведеться бути зосередженою під час приготування їжі і не дозволяти своїм думкам витати невідоме де. А тепер візьми своє клаптеве покривало – і приши ще один квадратик, перш ніж ми сядемо пити чай. «Я не люблю зшивати клаптики», – сказала Енн скорботно, витягнувши свій робочий кошик і зітхнувши, сідаючи перед кубкою червоних і білих обрізків. Гадаю, шиття іноді може бути приємним, але в зшиванні клаптиків немає ніякого простору для уяви. Один квадрат за іншим, і, здається, їм кінця не буде. Але, звичайно, набагато краще бути Енн із зелених дахів, і вчитися шити клаптеве покривало, ніж Енс з будь-якого іншого місця, в якої немає ніяких інших справ, окрім як ігри. Я хотіла б, щоб час за життям плинув так само швидко, як коли я граюся з Діаною. О, ми так чудово граємося, Мерил. Правда, скрізь де потрібна уява, мені доводиться постаратися. Але я на це цілком здатна. Діана ж просто досконалість в усьому іншому. «Ви знаєте цю маленьку галявину за струмком між нашою фермою та фермою пана Баррі? Вона належить пану Вільяму Беллу. Там прямо в куточку гуртом ростуть білі берези. Найромантичніше місце Мерил. Ми з Діаною влаштували там будиночок для ігор і назвали його «Пустелею неробства». Правда поетично? Запевняю вас, мені нелегко далася ця назва. Я майже всю ніч не спала. Все думала, а коли стала засинати, вона прийшла». Як натхнення. Яна була в захваті, коли почула. Ми влаштували дуже вишуканий будиночок. Мерел, ви повинні прийти подивитися. Приходьте. У нас є величезні камені, всі покриті мохом, щоб на них сидіти. І дошки від дерева до дерева – це полиці. Ми на них ставимо посуд. Звичайно, це тільки уламки, але немає нічого простішого, ніж уявити їх цілими. Там є шматок тарілки з гілочками червоного і жовтого плюща, просто краса. Ми її ставимо у вітальні, де вже стоїть дзеркало фей, прекрасна, як мрія. Діана знайшла його під кущем за курятником. Воно сповнено веселок, таких маленьких молоденьких веселок, які ще не виросли. Мама Діани сказала їй, що це уламок висячої лампи, яка в них колись була, але набагато приємніше уявляти, що феї втратили його, коли в них був пал, тому й назва дзеркало фей. Меті обіцяв зробити нам стіл. О, а ще ми назвали цей маленький круглий ставок на полі пана Барі «Плачем верби». Я взяла цю назву з тієї книжки, яку Діана давала мені почитати. Це приголомшлива книжка, Мерл. У героїні було п'ять наречених. Мені вистачило б одного. А вам? Вона була дуже красива, хоч перенесла багато нещастя і могла запросто втрачати свідомість. Я б дуже хотіла вміти не притомніти, а вимерив. Це так романтично, але я для цього занадто здорова, хоч і худа. Втім, мені здається, що я вже трішки поглачила. Вам не здається? Я дивлюся вранці на своїй лікті, коли встаю, чи немає на них вже ямочок. У Діани нова сукня з рукавами до ліктя. Вона одягне її на пікнік. О, тільки б була б гарна погода наступної середи. Я відчуваю, що не пережила б розчарування, якби щось перешкодило мені піти на пікнік. Ну, може, й пережила б, але це безсумнівно була б трагедія мого життя. Нехай навіть у наступні роки я потрапила б на сотні пікніків, вони не відшкодували б мені втрату цього одного. Ми кататимемося на човні озером блискучих вод і буде морозиво, я вже казала. Я ніколи не їла морозиво. Діана намагалася мені пояснити, на що це схоже. Але гадаю, що воно належить до тих речей, які лежать за межами уяви. «Ен, ти говорила цілих десять хвилин. Я дивилась на годинник», – сказала Мерл. «Тепер просто заради цікавості. Подивись, чи зможеш ти стільки ж помовчати». Ен змогла. Проте весь тиждень тільки те й робила, що говорила про пікнік. Думала про пікнік, мріяла про пікнік. У суботу йшов дощ. І вона довела себе до такого нервового стану через побоювання, що дощ не скінчиться до середи, що Мерл змусила її прошити кілька додаткових клаптиків, щоб заспокоїти. У неділю, повертаючись додому з церкви, Ен зізналася Мерл, що холодне тремтіння пробрало її, коли священик з кафедри оголосив про пікнік. О, яке тремтіння пробігло в мене по спині вгору і вниз мерил. До цього часу мені все-таки не вірила, що пікнік буде насправді, я ніяк не могла позбутися страху, що я – це тільки моя уява. Але коли священник про щось говорить з кафедри, то просто змушена повірити. «Ти занадто сильно все переживаєш, Енн», – сказала Мерл, зітхнувши. «Боюся, що в житті на тебе чекає дуже багато розчарувань через це». «О, Мерл, чекати чогось з нетерпінням – це вже половина задоволення», – вигукнула Енн. Ви можете і не отримати того, чого очікуєте, але ніщо не може перешкодити вам насолоджуватися очікуванням. Пані Лінд каже, блаженні ті, які нічого не очікують, вони не будуть розчаровані. А я впевнена, що набагато гірше нічого не чекати. Того дня Мерл, одягаючись до церкви, як зазвичай приколола до коміра шовкової сукні метистову брошку. Жодного разу вона не забула це зробити. Для неї було б свято не надіти її, так само, як забути вдома свою біблію або гроші на пожертву. Прикраса була найбільшою коштовністю Мерл. Дядько-моряк подарував її матері, а та своєю чергою заповіла доньці. Ця старомодна овальна брошка, викладена по контуру дуже красивими метистами, була цінна ще й тим, що всередині зберігала пасма волосся матері. Мерл занадто мала – було відомо про дорогоцінні камені, щоб вона могла правильно оцінити своє метисти, проте це її не хвилювало. Головне, що вона вважала їх дуже гарними і завжди з приємністю усвідомлювала їх присутність біля коміра своєї шовкової сукні. Уперше побачивши цю брошку, Енн пройнялася щирим захопленням. «О, Мерил, неймовірної неймовірно і краси ця брошка! Не розумію, як ви можете звертати увагу на проповідь або молитву, коли вона на вас? Гадаю, я не змогла б. Саме такими я уявляла діаманти, коли читала про них. І ще не бачила. Були фіолетовими каменями. А коли одного разу побачила каблучку з ним в однієї жінки, то так розчарувалась, що навіть заплакала. Звичайно, він був чарівний, але зовсім не такий, як уявний. Можна мені потримати вашу брошку одну хвилиночку, Мерл? Вам не здається, що метисти – це добрі душі маленьких фіалок? Розділ 14. Сповідь «Н». У понеділок увечері Мерл вийшла зі своєї кімнати зі стурбованим обличчям. «Н», – сказала вона цій скромній персоні, яка лущила горох біля бездоганно чистого столу, наспівуючи «Нелі в зі жвавістю й виразністю, які робили честь педагогічним здібностям Діани. «Ти не бачила моєї метистової брошки?» Мені здавалося, що я приколола її до своєї подушечки для шпильок, коли повернулася вчора з церкви, але тепер ніде не можу знайти. «Я... я бачила її сьогодні, коли вийшли на збори благодійного товариства», сказала Ен, трохи повагавшись. Проходила повз ваші двері, побачила її на подушечці і зайшла помилуватись. «Ти чіпала її?» – запитала Мерил Суворо. «Так», – зізналась Ен. Приколола собі на груди, щоб подивитись, як це виглядатиме. «Ти не мала права робити нічого подібного. Це дуже недобре – чіпати чужі речі. По-перше, ти не повинна заходити в мою кімнату. А по-друге, тобі не слід було чіпати брошку, яка тобі не належить. Куди ти її поклала?» «Я поклала її назад на комод. Та й одягла всього на хвилиночку. Направду, я не подумала, що це недобре – зайти і приміряти брошку». «Тепер розумію, що вчинила погано і ніколи більше такого не робитиму. В мене є непогана риса. Я ніколи не повторюю своїх помилок». «Ти не поклала її на місце», – сказала Мерл. «Брошки на комоді немає. Ти її забрала або щось з нею зробила, Енн». «Я поклала її назад», – сказала Енн швидко, навіть зухвало, як здалося Мерл. «Тільки не пам'ятаю точно, чи приколола до подушечки, чи поклала на форфорову формочку». Але я цілком впевнена, що поклала її назад. Піду подивлюсь ще раз, – сказала Мерл, прагнучи бути справедливою. Якщо ти поклала її назад, вона повинна там бути. Якщо її там немає, значить ти не поклала. Ось і все. Мерл повернулася в кімнату і знову все ретельно обдивилась. Але брошки не було. І вона повернулася в кухню. Ен брошка пропала. Ти сама зізналася, що була останньою, хто тримав її в руках. Так що ж ти з нею зробила? Зараз же скажи мені правду. Ти взяла її і загубила? Ні, я не забирала її, сказала Ен урочисто, сміливо, зустрівши гнівний погляд Мерл. Я не забирала брошку з вашої кімнати. Це правда. Нехай навіть мені доведеться лягти на плаху за нею. Хоча я не зовсім уявляю, що це таке плаха. Ось і все, Мерл. Цим ось і все Ен мала намір тільки посилити свої запевнення. Але Мерл розцінила це як зухвалість. «Гадаю, ти брешеш, Енн», – сказала вона суворо. «Я знаю, що ти брешеш. Більше не кажу нічого, поки не будеш готова розповісти всю правду. Піди до себе в кімнату і будь там, поки не захочеш зізнатися». «Горох зять з собою», – запитала Енн покірно. «Ні, я сама. Роби, що я звеліла». Коли Ен пішла, Мерл зайнялася своїми звичайними вечірніми справами, але душу переповнювало сум'яття. Їй було шкода своєї дорогоцінної брошки, що коли Енн її загубила. Як це гидко, що дівчинка заперечує свою непричетність, коли очевидно, що це її рук справа. Та ще з таким безневинним виразом обличчя. Не знаю, що було б краще, міркувала Мерл, нервовими рухами злущуючи горох. Вона не хотіла вкрасти. Просто взяла погратися або уявити собі щось, як завжди. Ніхто не міг, крім неї, це зробити, бо жодної душі не було в кімнаті після неї. Напевно, згубила і не визнає цього, боїться, що покарають. Огидно, що вона бреше. Це набагато гірше, ніж її запальність. Яка страшна відповідальність – мати у своєму будинку дитину, якій не довіряєш. Хитрість і брехливість – ось які риси вона проявила. І це засмучує мене навіть сильніше, ніж трата брошки. Якби тільки вона сказала правду, мені було б не так важко. Кілька разів за вечір Мерл заходила до своєї кімнати і шукала брошку, але безрезультатно. Відвідування перед сном кімнати в Мезоніні теж не принесло результатів. Енна полегливо заперечувала, що не знає нічого про брошку, але в Мерл тільки росла впевненість, що це не так. Наступного ранку вона все розповіла Меттю. Той був збентежений спантеличений. Він не міг відразу втратити довіру до Ен, однак визнав, що обставини свідчили проти неї. «А ти впевнена, що брошка не завалилась кудись за комод?» Це було єдине припущення, яке він міг зробити. «Я відсунула комод і витягла з нього всі ящики, в кожну щелину заглянула», – твердо відповіла Мерл. «Брошка зникла. Ця дитина взяла її, а тепер бреше». Це сумна й огидна істина, метью, і нам доведеться поглянути в обличчя фактам. Ну і що ти збираєшся тепер робити? Звідчим запитав Меттю, потай задоволений, що не йому, а Мерил, доведеться залагоджувати цю ситуацію. Цього разу в нього не було ніякого бажання втручатись. Вона залишиться у своїй кімнаті, поки не зізнається. Промовила Мерил похмуро, згадавши про попередній успіх цього методу. Потім подивимось. Може, ми зможемо знайти брошку, якщо тільки вона скаже, куди її поклала. Але в будь-якому разі їй доведеться суворо покарати метю. «Ну, доведеться тобі це зробити», – сказав Метю, беручись за капелюх. «Це не моя справа, пам'ятай, ти сама мене попереджала стояти осторонь». Мерл відчула себе зовсім покинутою. Вона не могла навіть піти за порадою до пані Лінд, тому знову вирушила в мезонін з дуже серйозним обличчям і вийшла звідти з обличчям ще серйознішим. Енн вперто відмовлялася визнати і твердила, що не забирала брошку. Було видно, що дівчинка плакала, і Мерл відчула напад жалю, який суворо собі придушила. До вечора вона була, за її словами, зовсім вибита з колії. «Ти залишишся в цій кімнаті, Ен поки не зізнаєшся. Подумай про це», – сказала вона твердо. «Але ж завтра пікнік, Мерл!» – вигукнула Ен. Ви ж дозволите мені піти, правда? Адже ви випустите мене завтра всього на один день, правда? Потім я з радістю залишуся тут хоч назавжди, але я повинна піти на пікнік. Ти не підеш ні на пікнік, ні взагалі, куди б то не було, поки не зізнаєшся, Ен. О, Мерил! – задихаючись, вигукнула Ен. Але Мерил вже зачиняла за собою двері. Ранок середи був ясним і сонячним, ніби на замовлення для пікніка – Пташки співали навколо зелених дахів, білі лілії в саду випускали аромат, який влітав на крилах невидимих вітерців в усі двері і вікна та бродив кімнатами, ніби дух благословення. Берези в долині радісно махали гілками, немов очікуючи від Н звичайного привітання з вікна її мезоніну, але Н біля вікна не було. Коли Мерл принесла нагору сніданок, вона сиділа, випроставшись на ліжку, Бліда і рішуча, з щільно стиснутими губами і блискучими очима. «Мерл, я готова зізнатись!» «Нарешті!» – Мерл опустила тацю на столик. І знову її метод спрацював, але успіх був занадто гіркий. «Слухаю, що ти скажеш, Енн!» «Я взяла метистову брошку!» – почала дівчинка, повторюючи завчений урок. «Як ви її пропускали?» «Спочатку навіть не думала про це, коли заходила до вашої кімнати». Але вона була така красива, Мерил, що коли я приколола її на груди, мене охопила непереборна спокуса. Меню являлося, як було б чудово взяти її в пустелю неробства і погратися там в леді Карделію Фіцджеральд. Було б набагато легше уявити себе нею, маючи на собі справжню метистову брошку. Ми з Діаною зробили намисто з ягід шепшини, але що таке шепшина, порівняння з метистами? І я взяла брошку, сподіваючись, що встину покласти її на місце, перш ніж ви повернетеся. Та, на жаль, пішла до пустелі неробства на не навпростець, а кругом, щоб розтягнути задоволення, проходячи через міст над озером блискучих вод, зняла брошку, щоб ще раз помилуватись нею. О як вона виблискувала на сонці. Але незграбно нахилилася, і вона вислизнула з рук, ось так, і пішла на дно. Вона опускалась дедалі глибше, виблискуючи всіма відтінками бускового і зникла на віки в глибинах озера Блискучих вод. Краще зізнатися, я не можу Мерл. Мерл знову відчула, як шалений гнів закипає в її грудях. Дівчинка загубила її дорогоцінну метистову брошку, а тепер сидить тут спокійно розписуючи подробиці, без найменшого каяття і докорів сумління. Ен, це жахливо сказала вона, намагаючись говорити спокійно. Ти найгірша дівчинка, про яку тільки чула в житті. Так, я вважаю, що так, погодилась Ен безпристрасно. І я знаю, що мене треба покарати. Ваш обов'язок мерил покарати мене. Не могли б ви зробити це прямо зараз, бо мені хотілося б, щоб ніщо вже не обтяжувало мене, коли я піду на пікнік. Пікнік? Ніякого пікніка тобі не буде. Це буде тобі покарання. «І воно й наполовину не таке суворе, як ти заслуговуєш». «Ніякого пікніка?» – Ен схопила Мерил за руку. «Але ви обіцяли. О, Мерл, я повинна піти на пікнік. Я тільки для цього і зізналася. Покарайте мене, будь ласка, якимось іншим способом, тільки не так. О, Мерл, благаю, дозвольте мені піти на пікнік. Подумайте, адже там буде морозиво. Адже мені мене може ніколи не буде іншої нагоди скуштувати морозиво». Мерил звільнилася від рук Н із кам'яним виразом обличчя. «Можеш не просити, Н. Ти не підеш на пікнік і крапка. Ні слова більше». Н зрозуміла, що розжалити Мерл неможливо. Вона заломила руки і з гірким криком кинулась до лілиць на ліжко, ридаючи і звиваючись у нападі безмежного розчарування і відчаю. «Та що ж це таке?» – видихнула Мерл, поспішно покидаючи кімнату. «Здається, вона з глузду з'їхала». Жодна дитина в своєму розумі не поводилася б так, а якщо вона не божевільна, то остаточно зіпсована. Ох, боюсь, що Рейчел мала рацію. Але я впряглася в цей віз і не повинна озиратись назад. Це був тяжкий ранок. Мерл працювала за трьох. Люто скребла підлогу на ганку і полиці в сараї, ніби не могла знайти іншого заняття. Ні полиці, ні ганок не були брудними, щоб їх треба було так прибирати але це було потрібно Мерл». Потім вона вийшла і вичистила двір. Коли обід був готовий, вона підійшла до сходів і покликала Н. Заплакане обличчя з трагічним виразом виглянула з-за поручнів. «Іди обідати Н. «Я не хочу обідати Мерл», – сказала Н, плачучи. «Я не зможу нічого проковтнути. Серце моє розбите. Коли-небудь ви, я сподіваюся, відчуєте докори сумління через те, що розбили його Мерл. Але я вас прощаю». Згадайте, коли прийде час, що я пробачила вам. Але, будь ласка, не вмовляйте мене їсти, особливо, варену свинину з капустою. Варена свинина з капустою – це така неромантична їжа, коли людина засмучена. Мерл, вкрай роздратувавшись, повернулася в кухню і вилила свою скорботну повість Меттю, який, роздираючись почуттям справедливості з одного боку і своїм беззаконним співчуттям до з другого, був, мабуть, найнещаснішим з людей. Звичайно, не слід було їй брати Брошку мерил, а потім брехати. Визнав він, скорботно дивлячись на свою порцію неромантичної свинини з капустою, так, ніби він, як і Ен, вважав цю їжу невідповідною в разі кризи почуттів. Але вона зовсім дитина, таке цікаве малятко. Тобі не здається, що це занадто суворе покарання? Не пускати її на пікнік, якщо їй так вже хочеться піти. Метю, ти мене вражаєш. І я вважаю, що вона в мене легко відбулася. А дівчинка, здається, зовсім не усвідомлює, як огидно вчинила. Ось, що мене найбільше турбує. Якби вона справді була засмучена, це не було б так жахливо. Але ти, схоже, цього не усвідомлюєш. Ти весь час її вправдовуєш. Я це бачу. Та вона ж така маленька. Слабко захищався мед'ю. І потім треба враховувати всі обставини, Мерл. Ти ж знаєш, її ніхто ніколи не виховував. Добре. «Тепер за це взялася я», – відрізала Мерл. Ця відповідь, якщо і не переконала Метію, все-таки змусила його замовкнути. Атмосфера за обідом була обтяжливою. У хорошому настрої перебував лише Джеррі Боут, Наймут, і Мерл сприймала його оптимізм як особисту образу. Коли весь посуд було перемито, опара для хліба поставлена, а кури нагодовані – Мерл згадала, що в понеділок увечері, повернувшись зі зборів благодійного товариства і знімаючи свою парадну чорну мережу внушар, вона помітила на ній маленьку дірочку. Варто було піти і зашити її. Шаль лежала в коробці у скрині. Коли Мерл розгорнула її, сонячний промінь, пробравшись крізь густі пагони плюща, що оплили вікно, впав на щось блискуче. У Мерл відхвилювання перехопило дихання. Це була метистова брошка, яка зачепилася шпилькою за одну з ниток шалі. «Не може бути!» – вигукнула Мерл, остовпівши. «Що це означає?» «Ось моя брошка, ціла і неушкоджена. А я була впевнена, що вона лежить на дні кабарі. Навіщо ж ця дівчинка казала мені, ніби взяла її і загубила?» «Ну і ну!» Таке враження, що зелені дахи зачаровані. «Тепер я пригадую, що зняла шалю понеділок ввечері, то поклала її на комод». Напевно, брошка якось зачепилась за неї. Ну і ну. З брошкою в руці Мерл рушила в мезонін. Ен понуро сиділа біля вікна, бо вже не мала сил плакати. Ен, сказала Мерл урочисто, – «я щойно знайшла брошку». Вона зачепилася за мою чорну мережевну шаль. «Я хочу знати, що за байки ти розповідала мені сьогодні вранці». «Ви ж сказали, що триматимете мене тут, поки я не зізнаюсь», – втомлено відповіла Ен ледь повертаючи язиком. Ось я й вирішила зізнатись, бо дуже хотіла потрапити на пікнік. Я придумала це визнання минулої ночі, коли лягла спати і постаралася зробити його якомога цікавішим. І буквально зазубрила, щоб не забути. Але ви все одно не дозволили мені піти на пікнік, тож все виявилось марним. Мелор розсміялися проти волі, але совість торікнула їй. Н подібного я ще не чула. Проте я вчинила неправильно. І сама тепер зрозуміла, що не повинна була сумніватися в своїх словах. Раз ніколи не чула від тебе брехні. Звичайно, тобі теж не треба було вигадувати нісенітниці, Але я сама довела тебе до цього. Тож, якщо ти пробачиш мені, Енн, я прощу тебе. І як і раніше будемо друзями. А тепер збирайся на пікнік. Енн здійнялася немов ракета фейерверка. «О, меру, а не пізно?» «Звичайно, ні, ще тільки дві години. Вони ще, гадаю, тільки зібралися. А коли сядуть пити чай, ніхто не знає. Умивайся, причупирися, одягни нову сукню. Я тим часом зберу тобі кошик з їжею і скажу Джері, щоб він запряг гніду і відвиз тебе». «О, Мерл", вигукнула Енн, підлітаючи до умивальника. П'ять хвилин тому я була такою нещасною, все думала, що краще мені було б не народжуватись на цей світ, а тепер я не помінялася б місцями навіть з Янголом. Того вечора Енн повернулася в зелені дахи цілковито щасливою, хоч і страшенно втомленою. Насамперед вона сказала, що її стан блаженства не піддається опису. Відтак зрозуміло почала все описувати. «О, Мерл, я казково провела час. Казково?» Це нове слово, яке я сьогодні почула від Мері Белл. Правда, воно дуже виразне? Все було чудово. Спочатку чай, потім пан Хармон Ендрюс катав нас на човні по озеру Блискучих вод, шістьох за раз. Джейн Ендрюс мало не впала за борт, коли потягнулася, щоб зірвати латаття. Якби пан Ендрюс не схопив її за пояс в останню мить, то вона, напевно, потонула б. Як мені хотілося бути на її місці. Це так романтично, майже потонути. Можна було потім розповідати всім цю приголомшливу історію, а потім ми їли морозиво. В мене немає слів, щоб описати цей смак. Мерл, запевняю вас, це було щось грандіозне. Того вечора, штопаючи панчухи, Мерл розповіла про все медію. «Я визнаю, що зробила помилку», – зізналась вона щиросердно. І водночас отримала урок. «Сміх мене розбирає, як згадаю сповідь Ен. Вважаю, що не повинна сміятися, адже це брехня». Хоч, може, і не така погана, як та, яку припускала. Я в цьому винна. Цю дитину часом важко зрозуміти. Однак вію, що все складеться добре. А вже напевне знаю, що в будинку, дається дівчинка, ніколи не буде нудно. Розділ 15. БУРЯ в шкільному чайнику. «О, який чудовий день!» – сказала Н, глибоко вдихаючи свіже прихолодне повітря. «Хіба не чудово?» що живеш у такий день. Шкода мені тих, хто ще не народився і пропустив його. Звичайно, може, в них будуть хороші дні, але вони ніколи не зможуть насолодитися саме цим. А ще чудесніше, що в школу треба йти такою чудовою дорогою, правда? Так, цей шлях набагато приємніший, ніж обходити великою дорогою. Там такий полюганий спекотно. Додала свої спостереження практична Діана – заглядаючи в кошик зі сніданком і подумки оцінюючи, який шматочок смачного й соковитого малинового тістечка припаде одній дівчинці, якщо три таких тістечка поділити між 10 дівчатками. Школярки Вейвенлі завжди їли разом свої сніданки, тож з'їсти три малинових тістечка одній або навіть разом зі своєю кращою подругою означало навіки вічні отримати тавро «противна скнара». Та коли тістечка ділилися між десятьма дівчатами, кожній діставався маленький шматочок, що лише дражнив апетит. Дорога, якою дівчатка ходила до школи, і справді зачаровувала. Енн називала це прогулянками. Їй навіть здавалося, що їх не можна поліпшити навіть в уяві. Давати гак через велику дорогу було зовсім неромантично. А от прямувати стежкою закоханих по сплакучу вербу – Вздовж долини фіалок і березовою доріжкою романтичніше й бути не могло. Стежка закоханих починалася прямо за садом зелених дахів і тягнулася лісом до самого кінця ферми Кадбертів. З неї зазвичай виганяли корів на далекі пасовища, а взимку тягали дрова й хмиз. Ен назвала її стежкою закоханих, коли ще і місяця не прожила в зелених дахах. Це не тому, що там колись ходили закохані, пояснювала вона Мерил. «Просто ми з Діаною читаємо зараз напрочу чудову книжку, а там є стежка закоханих. І нам захотілося, щоб у нас була така. Це дуже гарна назва, вам не здається? Така романтична, розумієте? Ми легко можемо уявити на ній закоханих. Мені вона дуже подобається, бо там можна думати в голос, і ніхто не назве тебе божевільною». Вранці Ен виходила з дому і стежкою закоханих добиралася до струмка. Там її чекала Діана, і вони разом долали шлях під густими кронами сплетених кленів. «Клени – такі товариські дерева! – говорила Енн. – Вони завжди шелестять і щось нам нашіптують». Потім вони добиралися до грубо збитого маленького містка, а після цього дівчатка звертали зі стежки і йшли через поле пана Барі по сплакучу верпу, звідки відкривалася долина фіалок. Маленька зелена улоговина в тіні густого лісу у пана Ендрю Белла. «Звичайно, зараз там немає фіалок», – розповідала Енн Мерл. «Зате навесні мільйони», – розповідає Діана. «О, Мерл, ви тільки уявіть, мільйони фіалок. Мені аж дух перехоплює. Я назвала це місце долиною фіалок». Діана каже, що ще нікого не бачила, хто б так легко придумував назви для всіх місць. «Так приємно в чомусь відзначатись, правда?» А Діана дала назву «Березовій доріжці». Вона дуже захотіла, і я погодилась. Поза сумнівом, я придумала б щось поетичніше. Таку просту назву, як «Березова доріжка», кожен може придумати. Але «Березова доріжка» Мерл – одне з найкрасивіших місць на світі. Так воно й було. Не тільки Ен. Кожен, хто випадково заходив туди, думав так само. Це була вузька звивиста стежка, що спускалися з довгого пагорба прямо через ліс Панабела, де світло, багато разів просіяно через марагдові си та густих крон дерев, ставало бездоганно чистим, як діамант. Уже на початках доріжку зусібіч оплямовували струнки молоді берізки з білими стовбурами і гнучкими гілками, папороті, переліски, дикі конвалі і червоні пучки дерну, що густо росли між деревами і кущами. Повітря тут було пряне від невідомих ароматів. Звучала музика пташиних пісень, шепіти сніг лісового вітерцю в гілках дерев над головою. Часом саме тут можна було побачити зайця, що стрибав через доріжку, якщо, звичайно, іти тихо, чого Ен з Діаною майже ніколи не траплялося. Спустившись у долину, доріжка підходила до великої дороги, а звідти порослим ялинним пагорбом було рукою сягнути до школи. Це була невисока вибілена будівля з широкими вікнами. Усередині стояли міцні, зручні старомодні парти з кришками, які відкривалися і закривалися. На них залишили по собі пам'ять у вигляді вирізаних ініціалів кілька поколінь ейволінців. Одразу за шкільним дворищем тягнувся темний сосновий ліс і вився струмок, у який учні ставили вранці свої пляшки з молоком, щоб воно залишалося прохолодним і солодким до обідньої перерви. У перший день вересня Мерел привела Ен сюди з неспокійним серцем. Її непокоїла думка, чи зможе її незвичайна дівчинка порозумітися з іншими дітьми і чи вдасться їй перебороти свою балакучість на уроках. Однак справи пішли краще, ніж можна було припустити. Того дня Ен повернулася додому в чудовому настрої. Гадаю, я полюблю школу», – оголосила вона. «Хоч і не дуже високої думки про вчителя». Він весь час крутить вуси і поглядає на присі «Ендрюс». Їй 16, і вона збирається наступного року складати іспити в королівську вчительську семінарію в Шарлоттауні. Тіллі Бултер каже, що вчитель в неї побуха закоханий. У неї гарний колір обличчя, а кучеряве темне волосся завжди елегантно зачесене. Вона сидить на задній лаві, а він зазвичай поруч. Каже, що пояснює їй урок. Але Рубі Джиліс бачила – як він написав щось на грифельній дошечці, і коли присін це прочитала, то почервоніла, як буряк, і захихотіла. Рубі Джилі впевнена, що не вірить, ніби це мало якесь відношення до уроку. «Ен, я не хочу, щоб ти говорила про свого вчителя в такому тоні», – сказала Мерил суворо. «Ти ходиш до школу за знаннями, а він може дати тобі їх. Я хочу, щоб ти раз і назавжди зрозуміла, що твоє діло – вчитися, а не приносити додому – Всякі плітки про нього. Я не збираюсь цього заохочувати. Сподіваюсь, ти добре поводилась. Отак, «От відповіла Ен задоволено. Це виявилося не так вже й складно. Я сиджу з Діаною. Наша парта прямо біля вікна, і нам видно озеро блискучих вод. У школі багато милих дівчаток, і ми казково провели час, коли гралися під час обідньої перерви. Це так чудово, коли стільки дівчаток, з якими можна гратись. Але, звичайно, найбільше я люблю і завжди любитиму Діану. Обожнюю Діану. Мерл, я страшенно відстала від інших. Вони проходять п'яту частину підручника, я тільки четверту, тому відчуваю щось на кшталт приниження через це. Зате ні в кого з них немає такої уяви, як у мене, це очевидно. Сьогодні в нас було читання, географія, історія Канади та диктант. Пан Філіпс сказав, що в мене жахлива орфографія і підняв мою грифельну дощечку так, щоб всі бачили, скільки там його виправлень. Мені було дуже соромно, Мерил. Все-таки, гадаю, він міг би по-людськи поставитись до нової учениці. Рубі Джиліс подарувала мені яблуко, а Софія Слоун позичила до завтра чарівну рожеву листівку з написом «Коли я зможу відвідати вас». Після обіду Тілі бултер дала мені поносити своє колечко з намистами. Можна мені взяти собі на колечко кілька перламутрових намистин зі старої подушечки для шпиляк у моїй кімнаті? І, о, Мерл, Джейн Ендрюс сказала мені, що Міні Макферсон сказала їй, ніби вона чула, як Присі Ендрюс сказала Сарі Джиліс, що в мене дуже гарний ніс. Мерл, це перший комплімент, який я почула в своєму житті. І ви не можете уявити, яке в мене виникло дивне відчуття. Мерл, це правда, що в мене гарний ніс? Я знаю, ви скажете мені правду. Ніс твій зовсім непоганий, сказала Мерл коротко. й вона вважала, що в Н красивий ніс, але ж ніяк не збиралася їй цього казати. Це було три тижні тому, і поки все йшло гладко. І тепер цей бадьорий вересневий ранок, Енн і Діана, дві чи не найщасливіші дівчинки в Ейвенлі, безтурботно крокували березовою доріжкою. «Схоже, сьогодні в школі буде Гілберт Плайт», – сказала Діана. Все літо він провів у своїх двоюрідних братів нью брансвіку і повернувся додому тільки в суботу ввечері. Він жахливо красивий, Енн, і жахливо дратує дівчаток, просто отрує нам життя». Проте, з тону Діани можна було зрозуміти, що вона вважає за краще отруєне життя, ніж життя без цього. Гілберт Блайт перепитала Енн. «Це його ім'я?» І прізвище, написані на стінці біля ганку поруч з ім'ям Джулі Белл, а над ними великими літерами значиться «Зверніть увагу». «Так», – сказала Діана, піднявши голову, «але я впевнена, що вона йому не дуже подобається» якось чув, як він казав, що вчи таблицю множення на її листовинні. О, будь ласка, не кажи нічого про листовиння, благально мовила Ен. Це неделікатно, адже в мене так багато листовиння. Гадаю, писати це зверніть увагу на стіні про хлопчиків і дівчаток дивна річ. «Посмів би хто небудь написати моє ім'я поруч з ім'ям хлопчика? Ні, звичайно, поспішила вона додати, ніхто не посміє. Енн зітхнула. Їй не хотілося бачити своє ім'я на стіні і водночас трохи принизливо знати, що це їй зовсім не загрожує. «Ні синітниця», – сказала Діана, чиї чорні очі і блискучі волосся так збурювали серця місцевих школярів, що її ім'я фігурувало на півдюжини подібних, зверніть увагу. «Це просто жарт. І не дуже-то сподівайся, що твоє ім'я не напишуть. Чарлі Слоун в тебе закоханий. Він сказав своїй мамі, зауваж, своїй мамі, що ти некмітливіша дівчинка в школі. А це краще, ніж бути просто симпатичною. Ні, заперечила Енн. Краще бути красивою, ніж розумною. До того ж я терпіти не можу Чарлі Слоуна. Просто не виношу хлопчаків з витріченими очима. Якщо хто-небудь напише наші імена разом, знай, Діано Барі, я ні за що цього не перенесу. Але як приємно бути першою в класі. Тепер у твоєму класі буде Гілберт. Який, зазвичай, перший? – завважила Діана. – Він проходить тільки четверту частину підручника, хоч йому майже 14. Кілька років тому його батько захворів і поїхав на лікування в Альберту разом з Гілбертом.